ta gaurko gaiak Français printemps soy une tessienne bi aurki kunça Bastira dituenak hiltegietan abereak era hiltzen direla eta kosmetika produktuak toxiques direla. arigarria arigarria bon argiki mintzatzeko bidel bat agertu du gaur ele berenta elkarteak aberen defentsan lan egiten duen elkartea da hau eta aberean sufrikarioa ere salatzen duena unek. Bide honetan, bio-saileko iltegi batean bagneko irudiak agertzen entuzte. Uh, bon, su, air, agertzen entuzte, hola, iltegietako uh, sisteman, hola, martxan den, bagnean ere iltzen entuzte lari Ez dira, ursu garbiki eta seintxoki eginak. Boegia erran, ez dut uxoki begiratu, zati batzu baizik, irudietan agertzen dela da, erail behar dituzten ardiak, adibidez, botatuak direla, bizirik, txitsi puska batzu bezala jadanik. Edo xerritipiak, adibidez elektrikarekin sufriarazten dituztena. Eta bai, Ola martxan da, iltegietan, naiz eta legeak, badiren, abere horiek, kakotxen artian, babesteko, erailtze prozesu hortan, Baina norak duratuko da horren kontrolatzeaz, badira eh, batzu kontrolatzen intuztenak, berenbo. Eta batzuetan horako irudiak agertzen dira eta denak kesatzen dira, pentsatzen duzien bezala. Hor, xare sozialetan jendea saldatua da, denek salatzen dute, eta biegun berantago be denek erosiko dute aragi hori supermerkatuan, asuriaren hastea baita hastenuntan entermaxen eta promozio berezibati esker, erdi presiotan baita bai, behinan bio erosten dut. Eta bai, hau da, gaurkoaren berezitasuna ere bio haragia ekoizten duen iltegi batean gertatzen baita. Zer da bio iltegi bat? Inguruetako ekoizleekin lan egiten duen iltegi bat, abereak iltegiratxartuak direlarik estimulazio elektrikorik gabe, abereen sufrikarioak ahalbeza intipia izan behar dutenak, eta bistan da, aberearen helikadurak biologikoa izan behar du hilketa arte. Bon, Hemen ez da dena sare e zonbait Sozialetan denak kesatuko dira, Le Foll, Frantziako Laborantxa Ministroak ere errandu, eskandalagarria zela, bref, pentsatzen du, henei duriz, ez duela gauza handidek aldatuko efera honek. atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, Oskali Ratietan! Eta beste aurkikuntza, erraiten noen bezala kosmetika argloan. Egunero baliatzen diren euntalaro geita bost produktu kosmetikoetan gai toksikoak atseman dituzte. UFC eko soazir kontsumitzailel karteak du berria. Uh, adibidez, horzen garbitzekoak, hileen garbitzekoak, deodoranteak, kremak, shaunak eta bax. Eraiten badautzieta, adibidez, metilosotia solinonea etillek xil metozizina mantea, ziklopentaxi loksanea, bon, dira minaren jatorian inkesta hontan. Osasunarentzat eta inguramenaren zat toksikoak diren gai horiek, atse maiten dira euntalarogeita bost produktu desberdinetan. Roka, dibidez, empresa euh, edo marka L'Oréal, le Petit Marseille, bezalako produktuak Karioenetan, ha txemaiten dira, edota Carfour, Leclerc, bezalako supermerkatoen produktuetan. Biolan, edota, biothermere barne dira te, holako izen politekine, zen ouzte. Bourgeois, mascarra, edo Colgate, hortzen garbitzeko churi, churi, churi, albezain eta bai, barnean, metildo, xotia, soli, l'inonea, edo bada. Dov, edota, mix zerrenda, ente esaban ima duzie, eta proposatzen dute ere papernio bat produktu toxikoen zerrendarekin eta zerreda ere gorputzean imprimatzen alduzena eta zuen moltsan biltzen alduzerat, garfurerat joiteko momentuan edo, beste proposamen bat ez gehiago garbitu, osasun obeagoan izan engirela noski. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz? Hitz eta putz Eta beste gaietan espanol uh, prentxan soinu hau hau hau agertzen da uh, ementxil. <tif> <tif> e Andalusiako hau zapez ara txeman dutene pa pernoa galdianuen. Andalusiako hau batek bere bekatuak asumitzen ditu. Soinu bat agertu da prentxan, soinua txarra da, beraz, española ez da dauziet. Zer erranduen, kasu, ene akzentu bikainarekin. Se le dio el contrato porque me salio de la polia. Bon, española da kizuenek, agian ulertu duzie. Beste entzat itzulpena, literarioa, kontratua eman diugu zakiletik, pitilinetik atera zaidalako etxegintza kontratu eta seksuaren arteko hageman azoin da, ez da deuskasu manera bat da baizik. Hauza eh, pesak, funtsian, hemen soinu raportu untan, honartzen du kontratu batzu, ebe korruptioarekin honartu dituela, edo eskaini, berak nahizuelako, simpleki. Futitzen baita bestek uh, diotenaz, nahi du nahiten du. Andalusiako el mundok berreskuratu du soinu hori, Hauzapes sozialistak milaka euro balio dituzten kontratuak saldu ditu, bere interesen arabera, justiziaren esku, eskuden soinu bat ere dena orain, bon, biztenaz, zer jana inoena, lapolia ere musika talde bat da ere beraz proposatzen hotzet hauen zutzea. <totiposik> Elioz dizan mierda alapoya rekordz, entzuten nugu eta laster gurekin amaiur eperg entzulearen iditzearen tagtean. Taldea, helioz dizen mierda kantuarikin eta be, hemen beraz, Zandaluziako uzapezunek arazozo maitzu kanen ditu justiziarekin baina bo, berak dion bezala eh? nuxtez, ajunt futitzen da, odotik ez du arazo ondirik ukanen nain txigo <hiditze> <tabu> Gizuna estapenean, haipatzen hautzen bideo hori, hor hiltegi batean ikusten dira beraz nola hiltzen dituzten ardi, xerri eta bach bio maneran. Bortizki beraz, or, petizio bat xarean bada, bat gehiago, eta beste petizio bat ere, izen petze bilketa bat, abiatu dute, Frances Legedi baten aurka joaiteko, Lanaren legedia ez 1000 uh, Miriam el Frantziako lan ministroari zuzendua den izenpetze biltzea da hau uh, laurehun mila izenpetze dira momentuz eta uh, be horxaattzeko azkenean uh, frantses gobernuak plantaneman nahi duen erreforma berri hau uh, tartean beraz egendatzen dituzte hemen zuin diren mugimendu bat jaiten uh, aldugu sarean hasi pixka txalatzeko uh, be, hemen ginaiden erreforma hori uh, be, kasekiduri baitu azkenean um, enpresa burueri eskainia den kontratu bat dela langilearen um, Hornerako uh, elementu guti baitira uh, adibidez uh, mena txamaiten aldiren elementuetan aldaketak uh, enpresabatek uh, plan sozial bat egiten alko du orain ez badu arazo ekonomikorik ere. Plan sozial bat horrek egin nahi du bere langileak kanporatzen alko dituela ajazo inik emangabe bainan plan sozial deituko da. Eh? Bestalde ere, uh, be langile batek spadu hona aldaketa bat bere kontratuan, e, do zein aldaketa ezaitenan al litaikena. Kamporatzen aldu enpresak uh, xinpleki beste uh, a jasoinetan, beste zerrendan irakortzen aldirenak. Uh, um, kamporatze ilegal baten kasuan uh, indemnitate prudomalak, uh, ama bost hilabeteko lantxaritan mugatua izanen da ez gehiago. Hori ere beraz apaltze bat la, langilearen tzat eta bar, eta bar change.org change webunean. Hamanen duzie, hau interesa barima duzie. Zure iratearekin komunikaezazu goizberri eta itzeta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari zirena, kondatu, adoa edo bideen berri eman Erantzungailuan mezuak utziz, esemesez, ala whatsapp ez Zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 xei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi, zero Iratia helgarrikin egin ezagun. Eta bai, hori tera zen betar beraz, beti baliatzen aldu ziela telefono hau, edo sare sozialen bidez, zeren haibadu zi egitze putzi mesu bat bidali. Twitter, Facebook, hordira, eta baliatzen aldituzie, eta beraz, bezuen iditzia ere maiten alde telefonoz egitnez adibidez. Eta behementxe, astertero bezala entzulearen iditzia, gaur amaiur eper zuri itza. Historia lariak urte begia urte historikoak dituzte gogoan, eta ez uro sala alaienetakoak. Bi seian, ongi instalatuak bagilarre, usaian behinok honika klasikoago eskaintzen dautzuet gaukoan. Doi bat seriosagoat zeurik. Espainiako gerla zibilaren asikieraren anibertsera gaur biltzen ari zauku, ustaila bukaeran abiatu baitzuten nazionalek balentriak egitza. Errangabedoa, Euskaldunak azkarki honki zitu duela gerlak, eta kari haortara lauspaborzt liburu proposatzen dauz gitzuet. Frantxesez tatoak zituen auzo e-republikarrak lagundu edo ahunt Hala ere, malojo kolonelordezkari izan zen e-republikaren aire armadan. Baina, ogoiaren mendeko Lord Byron etzen omen gerlari oberenetarikoa. Esperantzari deika obezukeen. Europako aldeguzietarik, lehazte frango Brigada Internacionaletan biluziren ere, eta Robert, amerikara, horietarikoa da Ernest de Mingueren novela ederean. Ixiotikat, George Bernanosen lekukotasuna, gogor, zehatz eta pisua da. Palma de Mallorca tik, hauenkaari zauku idazle reakzionarioa. Alta, simetier zu la luen saiakerak, Elisa eta Frances eskuinutu raditu jomugan. Hotsch, lagunak etxai isilik dirautelako basakeriaren parean. Gaur egun, klasiko bat bezala orkestua bada ere, ez da hain mirakort egeza, oita amak amarkadaren ongi ezagutzen. Baina, Liri Zalberek liburu oren laburpen zerbait eskaintzen digu paplore novelan. Bartzelonan, amak bizi izandako dako aventura libertarioa transkri batzen du Bernanosen kontakizunen oi jartzunarekin batera. Bururatzeko, Ramon Saizak Vitoriaren lili eta biok novela aipatu behar daukatemen. Iburu edera. Estruktura narratiboari garantzi handia ematen omen dako idazle donostiagak. Baita pertsonaien psikologia komplexuenei ere. Iragan abenduan ateraduen liburua, puintiarako glokiera ikiara. Lili nerabeak, aitonari entzun gerlako anegdota bat konatzen dako Faustino Iturbe idazleari. Gertakizuna... Ez da uste bezain anekdotikoa, alainan Juan Arramendiak Carlista eta Rosaritoaren arteko maitasun historia aginitu nahian, Bostin alak egiten dituzte biak Eritasunak hoxikatu eguneroko tasunari iese egiten dio Faustinok eta aventura edejean mugiltzen gehitu misterioaren gorabeerak behiz joshiz. Amaiu reper, mile esker zuri, hemen bere gomendioak liburuetan, liburu gomendioak, eta horretara zizbera zentzularen iritziaren tarteaginuela, hemen asteartero bezala, eta bitz uh, xarean atzo pariseko uh, be, Twitter kontu erabiltzaileak, edo kude atzaileako bekiranik, uh, harroki datzizuen uh, uh, uh, Twitter kontuan, E milioi bat segitzaile ditugu Twitteren, mil esker, milioi bat segitzaileak munduan bakajak gira, lehen hiriburua da, ala izaitain beste segitzaile dituenak, bla bla bla, parisek content eta aho bistanda, bere kolore eta aho lehanen dugu. Bon, kusinoan atzo informazioa, tain zen, bon, futitzen gira piskat. Benen gorkon intezgariago da, azkenean, be kalkulu bat egin baitute batzuek eta begiratu baitute uh, bekontu ortako segitzaileak ziren eta uhartu dira be uneko irurogeia, Uh, segitzaile faltsuak zirela. Eguneko irurugoia uh, ainiz da, beraz, laureun mila aktibo, litaizketa ez milioi bat, uh, bada eolako uh, aplikazio bat horren kalkulatzeko eta horren bidez, beraz, ikusten alda, uh, be politikoek, beste, be musikariek nolako segitzaileak dituztea, er, norren faltsuak direlarik, zaiten aldira erosten diren segitzaileak, zenta zuen kontua zuen pertsona famatuago egiteko Honda ukaitea, be, segitzaile hainitz ukaitea taula, zuen fama pizten data handitztzen da sarean zehar, bref eta ikusten da adibidez, zerrenda hortan ere begiratuz pixkat politikariena frantses politikarietan ere hainiitzzek baditutela uh, segitzaile faltsu hainitz ehko ehuneko laurogeita la, adibidez segitzaile faltsuak ditu magin lepenek musikarietan ere bergauza ikusten da. Eta bego, voilà, besterik gabe uh, da erreferentzia bat sale soziakoa be nui bazin egiten biz tanna. Parisa aipatzen genuen kantu bat proposatzen gautzit zura taldeak Paris kantuaman duena joen urtean atera disko berrian. Bye-bye. ataldia eta Paris kantuarekin laster hitzetaputzenen zulearen iritzaren odoltik hasetariren iritzia gau urrimun itxultak shosha edo dibixa ipatuko dauku shosharen baloreaz eta seiak laurden gutitan Eke, iker Elizalde haute txia gurekin izanen da, Lorentxa Gimonen sustenguz eta bere egoera sustut salatzeko, itxialdi bat abiatu zuten atzo angelun, erikoetxain zinean, eta gaur haute batzu pasa diraien sustengoa adierazteko, Iker Elizalde beraz gurekin izanen da, sejak laurden gutitan, bostak eta erdime mentu zeuskal berriak zurekin bernadetar gain. Laborari gaztek ez dute gaurko maneran segitu nahi. Laborantxatik ez zimbizia dela eta gauzak aldatu behar direla salatu dute goizuntan GIA sindikateko laborari gaztek. Angeluko Carrefour supermerkatuan jakisukaldatuen apalak justu dituzte guzi horietako haragi eta besteak nondik eldudiren ezte largi hori ere salatu dute krisaren saloina egindute. Eta giro hochtan bere antzo meitegunen buruan Parishen abiatuko da laborantzaren saloin ahondia, hojko lemada e, laborantxa eta lekuko janariak laborantxako sail gehiena gaizki doatzila saloin hochtan ere ageriko da. Lorentxagimo Euskal Presoeriaren aldeko elkartasuna segitzen, bagdatikunat bioialezko etxe emanak dira angeluko erriko etxe ondoan, jendia horra turbilzen da, hautetxe, batzu jindira, horietan klodoli vangeluko hau zapesa bera, edo ea EH tsebaieko haute txia berzale batzu, hor jakinen jakinenda angeluar presoak egina duen libratze galdea onartua izanenden ala ez, eta ordu arte hor egonen dira gau egun. SNCF-ak ogoita lau trein TOR er kendu ditu Eskualde guzian gidaririk ez du elakoan aski alen ruseakitania limuzen poatu xarant eskualdeko presidentak ez du hori onartzen neuriak hartzea SNCF-aren kontra mehatxatzen du hunek espadu trein eserbitxua segurtatzen lehen baileen holako aldaketa soberakina dela, jakines jada ahasoak izan direla SNCF-ak eta hogoi gidari Artean gehiago beharluzke. Donostia hizkuntza gutitu baten herri delako ere Donostia 2008 eta kontseiluak Europa mailan plazaratu nahi zandute euskara. Hizkuntza eskubideen protokolaren proietoa ere meiten ari dira eta biar baijonako erakustokian aurkezpena eginen dute. Eskualegiko hiri buruetan ibiliko dira bainan ere, Europan zehag beste hizkuntza komunitateen ganat joanen Dira! Asteuntako kanpoko mintzaldean saioan, helep edo Ipar Eskoaleriko elkargoaz hariko gira. Deanden hastean izan da bilgura publiko bat, hiluregin eta hor mintzatu dira, autetzen kontseiluak muntatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastian Idoita eta Michel Ozafrén mendibeko bankako hausapesak ekonomiaz eta laborantxaz mintzatzeko, Jean-Michel Antzordoki, bidarraiko hausapesa serbitzuetaz, Anjon Curritxarri baiorriko atxoan hizkuntza eta eskuara taldeaz, Pampie Txigarrai-Agozako atxoan eta mintzatzeko. Baitsita Buluki, haute txenkontzailuko zuzenariare horzen, pundua egiteko eskoalerri elkarkoan inguruko desmartxaz. Ipar Eskualeriko elkargoaz izan den debate publikoa entzun gai, kanpo komintzaldian, hastezke narratxuntan, behatzeuntan euskal irradietan, errepika, iruleiko irratian, ortsi guinean, oren batean. Utsumandoka! Tumandokan, Charles Bidegaino haikuan koloreta saiko saiku gorria aipatuz. Gorri bestalde egan haido kolore bortiz bat edo indak txoa. Indak orri haipatzen da kolorea dela eta bana bestalde ere bai. Eneko bide gainekaldi eko gerglaen aipaldia dela eta gerla aitzineko delako andoktrinamentia سمitzatu iko propaganda xloan erakusten zitzaien etorkizuneko gergla batera prestatzen. Ariketa militajak eginez eskolan, eskolan bai, ariketa militajak egiten zituzten armekin. Eta Josu Martinez agertuko saiku kontakizun berri batekin bail consul famatiaren barriketa lehen aipaldia. Burgoseko prozesua hastear, nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko, eta ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuen. Embaixadore bat baitzea. Utsumandoka uskal iratietan astehartez zazbitan, astizkenez lauetan. Utsumanduoku! Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz putz, itzeta putz, hit hitzeeta. Eta Prentan aiipagai nagusiak tenore untan Interneten, begiarekin abiatzeko, Politika aipagai argian ere gain guzidaten hori untan Nafarroako parlamentuaren erabakiak errespetatzeko eskaria aurkeztu dute Espainiako kongresuan. Ea iotak, ea Podemosek eta iuk legez besteko proponxamen bat registratu dute Nafarroako amazazpi legeren kontrako elegiteak bertan behera ustea eskatuz. Argian ere gain nagusi, ekimena diputatuen kongresuan dauzkaten ordezkarien bidez egin dute aldaketaren indarrek eaJtako aitor estebanen ustez elegiteak eksistitziak erakusten du estatu eredua bera. Ez baian edo dudan dagoela eh, berrian eta beraz argian xetasun gehiago. Bestalde, Espainiako gobernu eraketa zailtasuna komplikatuak eta berrian titulu hau zi, Danosek barkatu konstituzioa aldatzeko egin proposamenari baiet zerantzun dio alderdi sozialistak. Soek Espainiako konstituzioa aldatzeko proposamena honartzen duela jakin arazi du Pedro Sánchezek eta gobernua osatzeko ziudadan osak jartzen duen baldintza hori bada akor joa egonen dela dudarik gabe ea ze gobernu osatzen duten. Ziruña eta aurre eskoletako matrikulazio kampaina ere aurkeztu du euskalgintzak gintzak berrian aipagai baita argian ere aurre eskoletan lehen matrikulatuak diren aurren. gurasoak ostira arte dute EPA, bir matrikulatzeko eta lehen aldiz beraz, matrikula egin behar dutenek, martsoaren sortitek amazazpira egin beharko dute, bideopromozio bat sortu dute, Beraz sarean ere ikusgai du zena begian eta argian bestalde neokolonialismoa Europak batasunean. Asia Blasen artikulua aktualitatearen gakoak sartzen dena. Azpibaatuz beraz argiak atera duela uh, aldizkari berezi bat joanen urteko aktualitatea egin duten gainen inguruko gogoeta batzuekin eta beraz hemenier Blaena Berlingoa Argesia erori ondotik neokolonialismoa nabarmen zabaldu da Europan, Ga egun euroaren Europan soberania, botere ekonomikoak dute batez ere herrialde periferikoetan. Eta bezalde, Shakabanak eta Gai Bat auto istripua izan dute Aste Buruan, Inaki Bilbao presoaren senideek, etxeratek eginduen prentsa horreko hemen ikusgaia argian, dispertsioak eraginako, urteko bigarren istripua izan da Aste untan, etxeratek salatu duenaz. eta puntu euen bestalde orain ber nahite aipatzen zuen bezala daia Parise gaueko treina bertan be utziko dute, ez da gehiago uh, beraz uh, train hori hor izanen uh, gagaioeta arduratzenen Frantziako Estatu idazkariakndaia Parisei Bilbideko gaueko treinak bertan beher utziko dituztela iragagi du. alderdi komunistak ljaldeetako helmena berdintasuna zalantzan emana izanen dela. Salatu du kasetan bestalde Euskal Antzerki Talde Amaturei, zuzen dutako deialdia zabaldu dute, ameka karikako arteak Euskal Antzerkiaren fabrikak eta Euskal Kulturerakundeak ipar Euskal Herriko Antzerki Talde Amaturen zat deialdi bat zabaltzen du, proiektuaren sedea taldeen sorkuntza laguntzea da, diru laguntza bat eskainiz eta lu uson amareguneko egunaldi bat proposatuz. Elkarrizketa bat ere media bazken Zudan Eriko errefusiatu batekin gaur egun Euskal Herrian bizi dena. Uh, baigorin, uh, be, baigorin bizi izan diren, iru hilabetez bizi izan diren errefusiatuekin interpret lana edo itzultzaile nana e lana egin duelarik. Berekin egin elkarrizketa beraz hemen irakurgai duzie media bazken eta bukatzeko prentsait zuzuli hau. Uh, Sud-uesten gai nagusi tenore untan, pol-amplua eta langabezia. Langabezia hiduriz pixka bat, pixka bat edo pitzin bat apaldu behar litaizke, bimi, bil, behar litaizke bimila tamaxei urtean. Eta bigaren gai gisha, uh, poatu xarantez koaldea, eta diru harazoak akitaniarekin, zailtasunak beraz, Uh, behelKgen arteko aageman arazoak ituririz. Iritzien tenure orain zurekin sosa dibisa aipatzerakoan dirua hemen simuniitzzio galtzuri hitza. Sosak zer balio du edota zenbat kosta du. Egaiten da sosaren gibiletik hai beti, sosa jaun eta jabe biurttzeraino. Bena hariburuz ez dugu sekulan ez tabaidarik behatuko. Ez da aipatuko horre. Ez, gure agotik. Batukat sozik, ez teat sozik. Edo... Horrek, zun bat kostadu. Horrek zenbat kosta, bena sosak berak zer balio du. Lehen horren jakiteko zilarra edo eta parekatzen zen. Ondotik ugeari soilik, ta mila behatziunta behoita lauko Britain Woodseko hitzahmenain ondotik dolara sahtu da dantzan. Edo hobek egan bestiak dantzara zinditu kaderen dantzan bezala, besteen kadera lapur zera ino. Yes, in God we trust. Hala nola, mila behatziuntai utanoita amekan, Nixonen agintepean, dolar hori erreferentzia bakar gisa, bilakatu zaukun. Nahiz eta hainbat ez adosi zan. Hori sudurpuntan bezala sendituik, de gol lehen dakari zelaik, hausartu zen frantziaren urrea berreskuratzea, zuten dolar entruk. Benahori, hiutanoi tameka haintzin gertatu zen. Geroztik hainbaten txatu dira dolajaren diktaduratik eskapatzea. Benaholakotan, kaderak dantzan hasi dira beti. Hola dolajak jaun eta jabe segitzen du. Naiz eta bego uxtez, hotx hiutanoi tamekaz gerostik, bere balioaren eguneko lautan ugeita mabosta galdu dien. Monseñor, ile huita hor, xellor. Urreta zilaxak, hots egiazki zeit balioutenak, beren balioa biderkatzen ikusiute laik. Hots dolarak paper berde puska bat bezain bat kostako luke. Ez balitu bere zerbitzuko dien tresna edota eta sakur ofizial eta ez hain notizial. Beraz sosak zer kostu dien? Ez dakit, bena sosak hainbateri bizia kostatu dien zeurik. Shimunturalte milezko dirua sosa ze balore Horren inguruko gogo, eta ginuen laster gurekilan ikerre li zalde, autetxiarekin mintzatuko gira, gaur angelurat joan baitira ehatxe baieko autetxiak baita klodolib ere angeluko uzapesa bera pasatu dira atzo abiatu den itxi alditik atzo angeluko erriko etxe haintzinean, Lorentxa Gimonen preso eriaren egoera salatzeko, eta bere askatzea galdetzeko, itxi bat, Uh, be, instalatu dute, eta berazik errelizalderekin mintzatuko gira. Laster, uh, disko berriak aipatu ditugu eta bideoklip bat. Ere, berri nioa, berriak uh, bendeta taldearena, kantua hemen deitzen da, eta, uh, be, ikustekoa, uh, musika espaduzi guztuko ere, interesgarriada bideokliparen ideia. Pilotariak agertzen dira, irurro adibidez pilotari famatua agertzen da eta tartean bere uh, binaka ari dira pilotan, eh, binazkako txapelketa bat ikusten alduzi hemen bideoklipaban eta bere zitasuna neska batekin ari dela Arra bendeta hemen salio. kantuarekin. Horzez gara pilotalekura, pilotari gazte baten debuta izango baitugu. Inderrena, ibilbide luzea eta oparoa opadioa. Eta taldearen bideoklipa hemen hemen deitzen dena justuki. Eta ezan bezala be, berezitasu matraiten aldugo ala ere. Azpimagatzen azpi alda irudiak badola batzutan eragin pixka bat e, Pilotariak agertzen baitira eta pilotari ezagunenak Gertzen dira, baina irurroren laguna hemen ez da gizon bat. Baizik eta neska bat Eta horrek ere sortzen duen gogu eta pilota munduaz. Bo, ara, horrentzatala ere alutipi nio bat erreiten aldugu. Bideoklipun entzat bostak eta behatzi dira hitzetaputzen putzen gure gomitarekin txegitzen dugu. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Lorentza Gimonen egoera salatzeko egan bezala e, itxialdia abiatu dute, hainbat e egitarek e, bagoaz kolekktiboaren gibelean hemen atzo abiatu zuten eta ostegun arte ostegunean nauzi erabakia izanen baita bere kasuarentzat eta e, egunero hainbat be ekintza baditute eta jendea ere bertatik pasatzen da eta gaur hainbat hautetsi ere ikikuusia izan ditugu Iker Elizalde Barne Arratxalde, hona. Arratxalde, hona. Uh, zuk beraz, autetxi gisa edo estatu horrekin joan zira gaur uh, angelurat? Uh, bai, estatus horrekin, tabait ere, uh, ehatxi baieko uh, autetxi gisa. Horbildu uh, nahiz, harat, uh, uh, ba, sustengoa ekartzeko handiren, uh, handiren nahiak. Eta baita ere uh, esikitzeko Lorentxa eta eri diren presoak uh, uh, behaskatzea. Uh -huh. Zergatik uh, joan ziste hor uh, angilurat, zertarako uh, garantzitsua zen zuen zatara joitea? Ebe, garantzitsua zen justuki elkartasun horren uh, ekartzeko eta erakusteko uh, Iparre Euskal Herrian gehiengo zabal batek nahi duena Estatu uh, Frantzisa Procesu, bake por se eta bak e, batzuen emaitea hoien artean, ba ostigunean lorentsaren askatzea erabakitzia Uh, Lorentxa Gimonen uh, kasua berazor uh, aipatzen dugu, nahiztazuk azpimaratzen duzun bezala uh, beste preso erien uh, kasua, ere badela gibelean. gaur egun Lorentxa Gimonen egoera lagia, azpimaratzen uh, dute, egoeratan da, gaur uh, gaurregun? Be, uh, gaur gaurregun, azken berziak, uh, bon, jakinak dira, e? Eh? Lorentxa inbatalditan eramana uh, izan da hospitalerat, eta bere osasun uh, ehoerak ez du uh, ez du kartzelarekin uh, bat egiten. Beraz, uh, ara, uh, lehen bailen askatzea egokilitaike, behar dituen uh, tratamentuak uh, baldintza oberenetan, uh, oberenetan uh, eramateko. Itxialdirat joan ziste, beraz orangelurat uh, akampamendu bat plantan jarri uh, dute. Zer da itxialdi horren uh, elburu apresioa, eh, maitea, beraz justizia erabaki horrengan. Uh, nik uste bi eluruditu, alde batetik uh, bai, presioa emaitea, baina baita ere, uh, jandarteari, jakin eraztea, uh, ba, ze, uh, ze joeretan da joen uh, Lorentxakimo, Angeluko uh, bizilajuna, eta horren bidez, uh, ba, indar, uh, indar baten erakustea, uh, esateko, uh, Euskal Herrian, gehiengo batek, Uh, nahi duela uh, prosesu hau uh, aintzinat uh, joitea eta prosesu hau aintzinat joateko behar dela uh, presoen hausia uh, komponduk. Hor, angelurat joan ziste uh, uh, taldean, hor, eh, argazkiak ikusi ditugu sarean. Uh, um, beste autetxi batzu, ere urbildu dira, entzun dut, uh, ikusi dut ere uh, angeluko uzapesa urbildu zela, beste uh, kartabritiko batekin, azkenan, hori gaiten aldugu, autetxiak ere badira, baina uh, alderdi dezberdinetakoak ere. Bai, horrek uh, frogatzen du, ez dela bakarrik. Uh... Uh, abertzalen hauzia, uh, baizik eta uh, ba, jendarte osoaren hauzi uh, bat, eta badela bat uh, orokortua, uh, asumitua baita ere uh, alderdi ezberdinen uh, artean, esateko, bombe, ba, momentua eritsia dela, uh, presoen hauziari uh, irtenbide baten uh, emaiteko, eta nik uste dut, hor uh, angeluko hau eta bestelako hau detxi Bai, uh, itxialdi honen kari, baina baita ere orta finaren behatzean uh, izgin zen manifestaldiari atxiribindua emanez, erakusten da, nahi dela beste, uh, beste fase batetarat uh, pasatu eta pa fase orta rat, uh, pasatzeko, berdela absolutuki uh, ba, presoak etxera, etxera ekarri. Angelun izan ziztelarik, uh, uh, nola pasatu da? Zegiro uh, da, bertan, jende uh, urbiltzen ote da, egitarrak, angeluarak, kuriositatez, adibidez? Gu izan garelarik, uh, ba, ala, egindu hu, uh, arrenman bat, uh, ba, uh, kideekin, eta gero, uh, ba, ankinelarik, uh, hainbat, uh, lagun uh, urbiltu dira, eguzte, uh, egunak pasala, jende gehi urbiltuko da, eta noski... Uh, Gauetan, uh hor -huh. egiten diren elgarretaratzetan ere, atzo laro bat lagun hortziren. Eta zala, poliki, alida hartzen, behar da zabaldu, eta hor naikeria ere, bat ziren banatzea, angeluko herriak. Uh, erranduzon bezala, beraz, elkarretaratzak uh, egunero badira, seiterditan, eta begaur adibidez ere bat bahura begiratzeko leioak. Filma ere edatuko dute, erranduzon bezala Lorentza Gimonen egoera salatzeko, itxialdia abiatu dute uh, Angelun atzo, eta uh, iker elizalde beraz, han uh, bertan zinen mileskar gurekin eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Utsu Uchumandoka. mandokan. Utsu mandokan, Charles Bidegain, oaikuan koloreta zaiko zaiku gorria aipatuz. Gorri, bestalde, egan nahi do kolore, bortiz bat, edo indak txoa. hori aipatzen da kolorea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 lehen aipaldia. Burgoseko prozesua astehar, nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko, eta ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuen, embaixadore bat baitzea. Utsumandoka, uskal iratietan aste hartez zazbitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Asteuntako kanpo komintzaldeen saioan, helep edo ipareskoa lehiko elkargoaz hariko gira. Danden hastean, izan da bilgura publiko bat, hiluregin, eta hor mintsatu dira, autetxean kontrailoak mundatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastian Hido eta Michel Ozafrén, mendibeko eta bankako hausapezak ekonomiaz eta labo mintzatzeko, mintsatzeko, Jean-Michel Antzordoki, bidarraiko hausapezak zerbitzuetaz, Anjon Curritxarri baiorriko atxoan hizkuntza eta eskuara taldeaz, Pampietxigarrai agosako atxoan eta garraioetaz mintzatzeko. Baititabu luki, haute txenkontseiloko zuzenariare hor zen, pundua egiteko eskualerri elkargoaen inguruko desmartxaz. Ipar eskualerriko elkargoaz izan den debate publikoa entzun gai, Kampo Komintzaldian, astezke narratxontan, behatzeontan euskal irradietan, errepika, iruleiko irratian, ortzegunian, Beiru minuturen buruan berriak Euskali Gatietar e, kantu berri hau Zingira Deitzen den Euskal taldearen Hau gerapen kantua Zingira taldea Oñatikoa Inigo, ibahondok, Shachonstoneko e, Beste bi talde kideak bide lagun e, Eta talde hau sohtu dute Kroposatzen dute, beraz kantu hau Ostoak deitzen dena Martsoaren lehenian te diskoa daitzen da talde hau hostuak kantuarekin eta diskoa beraz martxoaren linean linean aterako dut Eta gurtzen agurtzen zaituztet gaur hitz eta putzen mankizuna gaur pabukatu da, baina bila hitz urduan maiten hautzet bostak eta seiak artean. Jotabe Warrior zeroz azpi gure gurekin izanen da. Ana pasa, gau goso bat, seiak euskal iratetan.